Faptele apostolilor, capitolul 2, versetul 24. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Învierea Domnului Iisus Hristos este soarele neapus al biruinței vieții asupra morții. Este lumina puternică a dești noastre, este lovitura hotărătoare dată diavolului de Dumnezeu. Moartea nu mai are nici o putere. Dumnezeu a înviat pe Domnul Isus, pentru că noi, păcătoși care credem în jertfa Fiului Său, am fost socotiți neprihăniți, adică El i-a primit jertfa care ne-a răscumpărat din păcat. Învierea Domnului din mormânt este semnul că răscumpărarea noastră este reală. Oamenii au răstignit pe Domnul Isus, aceasta e lucrarea lor. Dumnezeu l-a înviat, aceasta e lucrarea Lui. Oamenii prin păcat iau viața semenilor. Dumnezeu, în dragostea sa jertfitoare, dă viață tuturor celor care vor să o primească prin credință. Învierea Domnului Isus a fost o treaptă pe scara împlinirii planului lui Dumnezeu, o ușă deschisă spre împărăția vieții pentru toți morții în păcat, ca și ei să poată învia la o viață nouă. Adevărul nu moare chiar dacă pentru un timp este înmormântat. Totdeauna urmează o a treia zi când înviază cu mare strălucire. Cât de mare însemnătate avea învierea Domnului în viața Sfinților Apostoli și a primilor creștini, se poate vedea chiar din această vorbire a Sfântului Apostol Petru, care este prima predică de evangelizare din istoria bisericii. Din cele 15 versete cât ține vorbirea, 10 versete se referă la învierea Domnului Isus. Așa cum știm din primul capitol al cărții Faptele Apostolilor, menirea apostolilor era să fie martori ai învierii Domnului Isus Hristos. Iată de ce într-o cuvântare, care nu este mare, învierea Domnului ocupă cea mai mare parte din ea. Sfântul Apostol Petru înalță adevărul învierii Domnului în patru înfățișări. 1. O lucrare a lui Dumnezeu 2. O profeție împărătească făcută de David 3. O explicație apostolică 4. O mărturie apostolică Cine cugete adânc la aceste patru înfățișări ale învierii Domnului, va pătrunde în lumina frumusețea și puterea adevărului ei întăritor, mângâietor și datător de viață nouă. Când Dumnezeu își începe lucrarea, nu o lasă neterminată, ci o duce din treaptă în treaptă la desăvârșire, pentru că El este nu numai începutul, ci și sfârșitul. Dumnezeu a înviat pe Fiul Său, Domnul Isus, rupându-i legăturile morții pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu prin nașterea din nou, chiar dacă se năpustesc asupra ta vrășmași, legându-te cu niște legături din lumea morții, Dumnezeu ți le rupe și devii liber, mai liber decât ai fost înainte. Încă un gând. Dumnezeu a înviat pe Domnul Isus, când oamenii l au dat morții. Dumnezeu ne-a înviat și pe noi din moartea păcatului atunci când am auzit glasul lui și l-am ascultat. Învierea însă este dovedită prin faptul că cei înviați sunt dezlegați de legăturile morții, ale lucrurilor moarte care nu fac parte din Dumnezeul cel viu. Cei cu adevărat înviați din moartea păcatului nu mai sunt ținuți de lucruri moarte care nu vin din Dumnezeu, și ei sunt strămutați în locurile cerești, în Hristos Isus, și tot ce gândesc, vorbesc, cântă sau lucrează, poartă pecetea cerului și răspândește mireasma lui Hristos. Domnul să facă din noi toți răspânditori ai miresmei lui. Te laud, te laud, te laud și mă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu în vecea Capitolul 2, versetul 25 Căci David zice despre el, Eu aveam întotdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. Când o fi învățat pescarul Petru Scriptura pe de rost? Desigur, în stările de vorbă cu ucenicii, Domnul Iisus îi învăța din Biblie locurile privitoare la el. Cât de însemnată este Scriptura pentru oamenii credinței. Unul din semnele nașterii din nou și al botezului cu Duhul Sfânt al unui om se vede din faptul că tot ce spune el în legătură cu Domnul Isus Hristos și cu lucrarea sa se întemeiază pe cuvântul scris al lui Dumnezeu și numai pe el, nu pe tradiție sau pe învățături religioase de ale oamenilor. Să citim încă o dată versetul gândindu-ne la Domnul Isus Hristos cât timp a trăit El pe pământ ca om. Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. Viața Domnului Isus Hristos ca om a fost plină de lucrări minunate, de semne care au uimit pe martorii din acea vreme, de învățături ieșite cu totul din comun față de toate învățăturile care au fost rostite vreodată pe pământul acesta. În adevăr a fost o viață plină de minuni și semne și de lucrări minunate. Cine le-a făcut pe acestea? Versetul 22 Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru. Dumnezeu este autorul acestor lucrări minunate din viața Domnului Isus Hristos care arată că El, Fiul lui Dumnezeu, atârna în totul de Tatăl ca să lucreze în El și prin El tot ceea ce dorea să facă atunci în lume. Însuși Domnul Iisus spunea, Ioan 5 cu 30, Eu nu pot face nimic de la mine însumi, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia tatălui care m-a trimis. Sau Ioan 5 cu 19, Fiul nu poate face nimic de la sine, el nu face decât ce vede pe tatăl făcând. Sau Ioan 14 și 10, Tatăl care locuiește în mine, el face aceste lucrări ale lui. Domnul Iisus punea totul pe seama lui Dumnezeu tatăl. Viața lui era umplută cu tatăl și cu lucrările tatălui. A fi om al lui Dumnezeu înseamnă să te predai în totul lui Dumnezeu, ca el să facă în tine și cu tine tot ce vrea, să fie liber să lucreze prin tine tot ce dorește. Starea de fiu al lui Dumnezeu nu ți este dată pentru ceea ce poți face tu, ci pentru ceea ce face el din tine și prin tine. Atunci cu adevărat ești liber de lume și de lumea religioasă. Un om în care lumea și satana aș fac mendrele lor nu este născut din Dumnezeu, chiar dacă este foarte religios ca fariseii. Cuvintele versetului de mai sus din psalmul 16 înfățișează viața de părtășie a Domnului Isus cu Tatăl Său, de părtășie necurmată, de comuniune cu El. Această părtășie înseamnă prezența permanentă a Tatălui la dreapta Lui, de aceea nu se clătina. Așa a fost Domnul Isus pe pământ și El este pilda noastră în toate privințele. Numai atunci ne clătinăm, numai atunci când suntem fricoși și slabi, numai atunci îndoiala în credință și răceala în dragoste ne copleșesc când ne luăm ochii de la Domnul și îndreptăm în altă parte. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când El este la dreapta mea, nu mă clatin. Viața creștină este ca mersul pe bicicletă. Când nu privești înainte, cazi. Cu cât înaintăm în viață, cu atât mai mult vedem că avem nevoie de Dumnezeu. Descoperim în noi o mulțime de lipsuri pe care n-are cine să le împlinească. Ne lipsește lumina adevărată ca să vedem unde și cum mergem. Ne lipsește puterea ca să înfăptuim binele. Ne lipsește mângâierea în durerile și amărăciunile grele ale vieții. Ne lipsește siguranța că păcatele ne sunt iertate. Toate aceste lipsuri aduc deznădejde în suflet până aflăm pe Dumnezeu în Domnul Iisus. Numai încredințarea că avem pe Domnul înaintea noastră ne ajută să trecem înainte cu pas hotărât prin mijlocul necazurilor vieții care sunt destul de grele. Aceasta a fost totdeauna taina puterii și bucuriei tuturor credincioșilor din toate viacurile care au fost și care vor mai fi. Te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 Vorbind despre Domnul Isus Hristos, versetul acesta ne arată viața de plinătate a Lui, o plinătate cerească în care se văd umplute cele trei părți ale ființei unui om, Duhul, sufletul și trupul Lui. Bucuria inimii și odihna în nădejde sunt rodul încrederii în Dumnezeu și al contopirii cu El. Bucuria este roada prezenței Lui Dumnezeu în inima omului credincios sau în mijlocul adunării credincioșilor. Nădejdea este Hristos. Numai în Hristos este adevărata noastră odihnă. Trupul credinciosului trebuie să se odihnească în nădejde chiar înainte de a fi coborât în mormânt. Te laud! Te laud! Te laud! Te laud luminos, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Sunt meu în veci frumos. Capitolul 2, versetul 27 Căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Știind că tot ce se spune în aceste versete din Psalmul 16, redate de Sfântul Apostol Petru, se referă la Domnul Isus Hristos, Înțelegem bine că versetul de mai sus arată viața de nădejde a fiului lui Dumnezeu întrupat ca om pe pământ. Or de câte ori se abătea asupra lui gândul morții, el nu îl păstra ca un secret, ci îl dădea la ivială, spunându-l ucenicilor. Însă ori de câte ori vorbea despre moarte, avea grijă să adauge că va învia, că nu va fi lăsat în locuința morților. Era o nădejde permanent însoțitoare, așa cum era o persoană permanent însoțitoare în viața lui. Tatăl Său Domnul Iisus, omul lui Dumnezeu, omul adevărat de Dumnezeu, Sfântul lui Dumnezeu, se afla de deseori având înainte moartea și ori de câte ori se prezenta înainte drumul acesta, pe care nu l putea ocoli și nici n-ar fi vrut să-l ocolească, tot de atâtea ori prezenta înainte și nădeștea lui. Sfântul lui Dumnezeu sau prea iubitul lui Dumnezeu nu va fi lăsat în locuința morților, în adevăr, El a murit pentru că a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn. Fără păcat, moartea era o imposibilitate, pentru că ea există numai în prezența păcatului. Moartea este plata păcatului. Cu toate că Domnul Isus a purtat păcatele noastre pe lemn, El n-a încetat să fie Sfântului Dumnezeu, adică omul singur care n-a păcătuit. El a murit pentru păcat, dar nu ca păcătos și pentru că a murit pentru păcate, dar a rămas totdeauna Sfântului Dumnezeu, moartea nu l-a putut ține. Moartea este pentru păcătos, nu pentru Sfântului Dumnezeu, pentru prea iubitului Dumnezeu. Prin Domnul Iisus Hristos, moartea și-a întins pentru singura dată puterea asupra unui lucru interzis. De ce? Pentru că un sfânt este un lucru interzis pentru moarte. Și pentru că a pus mâna pe un lucru interzis, moartea și-a găsit moartea. Ea a fost înfrântă pentru totdeauna. Nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Erau cuvintele care arătau limpede nădejdea de viața a Domnului Iisus Hristos. Aceste cuvinte trebuie să aibă și pentru noi, Sfinții lui Dumnezeu, oamenii născuți din nou, prin credința în jertfa și învierea Domnului Iisus Hristos, același răsunet și aceeași putere în inima noastră, cum au avut în inima Mântuitorului nostru. Numai să fim cu adevărat credincioși, să îndeplinim deci această parte a noastră și Dumnezeu nu ne va lăsa în locuri și stări primejdioase. Dumnezeu nu-și va părăsi niciodată Sfinții Săi lăsându-i în locuința morților. Noi suntem Sfinți pentru că ne-am făcut una cu Sfântul lui Dumnezeu, Isus Hristos, printr-o moarte și înviere asemănătoare cu a Lui. Noi suntem Sfinți pentru că trăim viața Lui. Domnul Isus nu s-a amestecat cu lumea, nici cu lumea religioasă. Sfânt înseamnă neamestecat, adică pus deoparte. Ca să nu ne cuprindă lucrurile moarte care ne duc la putrezire, să nu ne amestecăm cu lucrurile străine de Dumnezeu, de adevărul Lui, din Sfânta Scriptură. Amestecarea duce numai la moarte. Să înțelegem bine lucrul acesta. Sfinții fiind născuți din Dumnezeu, cel de trei ori sfânt, nu pot putrezi. Numai materia putrezește, Duhul însă nu. Dumnezeu care este Duh, nu se schimbă. Sfinții nici nu putrezesc, nici nu îmbătrânesc. Ei sunt lumină și lumina este mereu aceeași. Capitolul 2, versetul 28 Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea de bucurie cu starea ta de față. Dumnezeu nu ne cere nimic înainte de a ne fi dat. El ne îndeamnă să umblăm pe căile vieții după ce mai întâi ni le-a făcut cunoscut prin Duhul Sfânt, prin cuvântul adevărului Său. Cunoaștem bine căile vieții după ce ne depărtăm de căile morții, păcatul sub toate formele Lui. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții. Adevărata cunoaștere sau înțelepciune este aceea care te pune pe calea vieții, care te învață tainele ei. Numai cel care cunoaște calea vieții are adevărata știință și poate să se bucure cu adevărat de lucrurile care apără și păstrează viața. Pe calea morții, adică păcatul, nu este bucurie, ci plăcere de o clipă. Viața izvorăște din Dumnezeu, iar adevărul, în toate privințele, este calea spre viață. Cine ascultă de adevăr, merge pe calea vieții. Dumnezeu ne-a făcut cunoscut calea vieții prin cuvântul său. Orice neascultare de cuvântul scris al lui Dumnezeu este calea morții. Dumnezeu ne-a făcut cunoscut căile vieții, trimițând pe Fiul Său ca să se întrupeze ca om pe pământ. Prin El au venit la noi harul și adevărul. Viața Domnului Isus Hristos, trăirea Lui ca om desăvârșit aici pe pământ, a fost calea desăvârșită a vieții pe care trebuie să o avem noi, oamenii. El este modelul desăvârșit la care trebuie să privim clipă de clipă. Toți oamenii și chiar vrăjmașii Domnului Isus au recunoscut că viața lui a fost frumoasă. A fost o minune în felul cum a fost trăită. De ce a fost așa de frumoasă? Pornea de la el înțelegerea felului cum să trăiască și să lase pe pământ o viață trăită în chip minunat? Nu, ci pornea de la tatăl său. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții, spune Domnul Isus Hristos, în chip profetic cu privire la drumurile care le-a parcurs în această viață. Viața ar putea să fie înțeleasă ca știința de a cunoaște căile lui Dumnezeu și de a le putea urma în lumea aceasta unde se află întunericul păcatului și scaunul de domnie al satanei. Cine să-ți arate aceste căi? Cel ce le are, Dumnezeu. Aici venea necurmat Domnul Isus Hristos cât timp a fost om pe pământ. Viața lui minunată era rodul părtășiei cu tatăl, al ascultării în totul de el. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții. Dumnezeu Tatăl i-a descoperit această știință și l-a ajutat să meargă pe aceste căi, căile drepte ale ascultării de El, lăsând în urmă o viață unică. Acesta-i omul Iisus Hristos. Pare că spunând aceste lucruri se șterge ceva din personalitatea Domnului Iisus Hristos. Dar e numai o părere, o lipsă de înțelegere, pentru că privim de la noi spre El, nu de la El spre noi, pentru că personalitatea noastră o socotim deseori când facem ceva din noi. Da, se șterge ceva din personalitatea Lui, dar se înscrie ceva din personalitatea Lui Dumnezeu și apare în felul acesta chipul real al omului pe care îl adeverește Dumnezeu și care trebuie să fie întipărirea ființei Lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie ceva pornit din el însuși, ci ceva care îl copiază pe Dumnezeu, care merge cum îi se arată, care face ce îi spune Dumnezeu. Acestea sunt trăsăturile de viață ale Domnului Isus Hristos. Apoi, plinătatea vieții Domnului Isus este arătată de starea de față a lui Dumnezeu, pentru că se spune, Mă vei umplea de bucurie cu starea ta de față. Necurmata stare de față a Tatălui Său, iată izvorul de bucurie adevărată în viața Mântuitorului Hristos. De ce i-a fost viața plină de bucurie? Pentru că i-a fost necurmat plină de prezența Tatălui Său, pe care l-a recunoscut în toate clipele vieții sale. Să ai necurmat pe Domnul înaintea ta, să-L știi necurmat alături de tine, pare o povară, dar este, cum s-a mai spus, o povară de bucurie. Așa se explică biruința asupra morții a Domnului Iisus Hristos. El era plin necurmat de prezența Tatălui, într-o atârnare desăvârșită de El. Dacă eu stau înaintea Domnului prin credință ascultătoare, într-o deplină părtășie cu El, atunci și El stă cu mine, iar starea Lui cu mine mă umple de bucurie și lumină. Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi, spunea Domnul Iisus în Ioan 15 4. În Domnul Isus Hristos am totul deplin, împreună cu El sunt în Dumnezeu. Fără El, fără starea Lui de față, nu am nimic bun și mă zbat în întuneric. Starea Lui de față însă, felul Lui este viața, lumina și bucuria mea deplină. Am ascultat astăzi meditații scrise de Nicolae Moldovianu la versetele 24, 25, 26, 27 și 28 din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Să le citim din nou. Dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea, căci David zice despre el...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 Chiar când laudele mele Se aseamănă-ntre ele Din al inimii și Când țâșnesc sunt totuși noi Când țâșnesc sunt totuși noi De aceea De acea zi a scăzut mereu laudă, laudă, laudă. Tatăl meu prea slavit Dumnezeu, chiar când glasul mi se mișca. Și cântarea-mi pare seată Pe al inimii altar E același dor și jar E același dor și jar De aceea-ți cânt mereu De aceea Ia-ți când mereu. Laudă, laudă, laudă, Tatăl meu, preaslăvit Dumnezeu. Chiar când sunt în stări străine, și când tarea nu mai vine. În al ni afund, eu petine te ascund, eu petine te ascund. De aceea-ți ascunz mereu, de, de acea zi mereu. Laudă, laudă, laudă, Tatăl meu, slăvit Dumnezeu. Căci Tu-mi pe veci iubirea, Viața-mi ești și mântuirea, Binecuvântat să fii. Domnul meu pe veșnicii, Domnul meu pe veșnicii. De aceea-ți gând mereu, De aceea-ți gând mereu. Laudă, laudă, Laudă Tatăl meu prea slavit Dumnezeu.